Алеон Гаммершлях, згодивши Бенедя, накинув на себе легке пальто і вийшов на вулицю пройтися та розмовитися з деякими знайомими властивцями, котрі, звичайно, в ту пору проходжувалися вулицею. Швидко його окружила громадка жидів, стискаючи його руки і желаючи йому щастя з нововибудованою фабрикою. Далі почалися розмови про всякі біжучі діла, котрі найбільше занімали жидів-капіталістів. Звісно, річ попередусього почали деякі розпитувати Леона, як стоять такі і такі курси, чи не потребує ще більше воску, як багато думає вироблювати тижнево парафіни в своїй фабриці, а коли у всім тім цікавість їх була заспокоєна, зійшла бесіда на Бориславські новини. А ох ох ох ох Бог над світом, сказав важко зітхаючи низький, а грубезний жит Іцикбаух, один з дрібних властивців кількох ям. Ой, що тут у нас діється, що тут у нас діється, то аж розказувати страшно. А, ви не чули, пане Гамершлях? ох ох ох ох бунтація та й годі. Чи я то віддавна не казав Не давати тим поганцям, тим опришкам Фу, не давати їм такої високої платні Бо як собі розберуть, то будуть гадати о ох ох ох що їм ще більше належить ця А тепер видите, самі видите, що по-моєму стало Та що таке? Що за бунтація? Спитав недовірливо Леон О, хо хо. ох Клянусь, сопів Іцик Баух, прийдеться швидко всім чесним гешевсманам утікати з Борислава. ох хо ох ох клянусь, бунтуються робітники, чим раз остріше ставляться до нас, а в неділю, ой-хо-хо, ми вже гадали, що то буде наш послідній день, Фу, ху, ху, що зараз кинуться різати. На толуці тільки їх зійшлося, що тих круків на скітнику. Ми всі з переляку трохи не померли. Ніхто, розуміється, не поважився приступити, бо були би порозірвали на кусники, адже, знаєте, дикий нарід. Охо хо хо. ох що вони там говорили між собою, того не знаємо, і довідатися не може. Я питав своїх банюсів, говорять, ми так собі гагілки грали». «Брешуть, бестії, ми виділи добре з даху, що один виліз на камінь і довго щось говорив, а вони слухали, слухали, а далі як загонять, віват, віват, охо-хо-хо, -ох! страшні річі, страшні річі». «Але ж я у всім тім не виджу нічого страшного», – сказав гордо усміхаючись Леон. «Може, і направду гагілки грали?» «Ох, ні, ох, ні», – говорив далі Іцик Баух, – «уже я знаю, що ні». І повертали від там такі веселі, співаючи, а тепер між ними якісь змови, якісь складки. Клянусь, клянусь, буде лихо. «Я все ще не виджу», – зачав було знов Леон, але другі жиди перебили його, в вповні слова Іцика Бауха і додаючи ще від себе багато подробиць. Треба сказати в честь бориславським робітникам, що вони зразу добре порозуміли свою справу, і бодай по той час нікотрі з них не зрадив жидам, яка була ціль їх сходин і що ураджено на їх раді. впрочим може бути, що й далеко не більша часть робітників чула та розуміла все доразу, що й до чого було ураджено, Ті, котрі розуміли, не висказували цього жидам, а ті, що не розуміли, то й не могли їм багатого цікавого сказати. То тільки дізналися жиди, що поміж робітниками робляться якісь складки, що вони хочуть самі допомагати собі, і що до всього того нарадив їх муляр Бенедьо Синиця. «Бенедьо? Той, що у мене втарню мурував?» – скрикнув зачудуваний Леон. – Той сам! – Складки? Помагати собі? Гм, я й не гадав, щоби в Бенедя було на розуму. Мулярський помічник родився і виріс з Дрогобичі, і відки він до всього того прийшов. «Е, «Чорт го там побери відки, він прийшов, то прийшов», – зафучив Іцик Баух. «Але як він сміє нам то людей бунтувати? Післати до Дрогобича пошандерів найв та шупа сомвідці?» «Але прошу вас, панове», – сказав зупиняючись Леон, – «я не розумію, се ви так тривожитесь. Що в тім усім страшного?» Я бував по Німеччині, там робітники всюди сходяться, радяться, складаються, як їм захочеться, і ніхто їм того не боронить, і ніхто того й не лякається. Противно, розумні капіталісти ще й самі їх до того заохочують. Там кожний такий капіталіст, як говорить до робітників, то раз у раз у нього на язиці самодопомога, самодопомога, ну... Помагайте самі собі, всяка постороння поміч для вас на ні на що не здасться. І гадаєте, що зле на тім виходить? Противно. Як робітники самі собі помагають, то значить, що вже капіталіст не потребує їм помагати. О, чи там у калічії, хто на фабриці, заслабне, постаріється, самодопомога. Най собі роблять складки, най собі помагають самі аби тільки ми їм не потребували помагати. А вже ми будемо старатися, щоб їм роги не надто високі росли. Ну, скоро що трохи зачнуть носитися бутно, а ми цап, плату знижимо і свищи тоді тонко, так як ми хочемо. Леон виговорив усю то ту бесіду з таким запалом внутрішнього переконання, що в значній часті успокоїв і потішив своїх слухачів. Один тільки грубий червононосий Іцек Баух недовірливо хитав головою, і коли Леон скінчив, він важко відсапаюче сказав, «Ах, ах, кобито воно так було, як ви кажете, пане Гаммершлях, але я боюся, що воно так не буде, що нашого робітника, дикаря, бойка рівняти до німецького». Де нашому робітникові до якої розумної самодопомоги? Хо -хо -хо -хо. А якби він самодопомогу розумів так, що треба брати за ножі та різати жидів? Га? Всі слухачі, не виключаючи й самого Леона, стрепенулися на ті зловіщі слова, морозом подернуло у них за плечима. А до того в тій хвилі коло них перейшла з юрба ріпників, з-поміж котрих оцілу голову, вищий від усіх, вистирчував понурий сень Басараб. Він грізно позирав на жидів, а особливо на Бауха, свого принципала. Баухові від його погляду чогось недобре зробилося, і він замовк на хвилю, поки юрба не перейшла. «От, дивіть, які вони!» Говорив він, коли ріпники пропали в темнім закоулку. Дичина та й годі, от той високий серед них, він у мене робить. Чи не цілковитий медвідь? Та ви тому лиш писніть о, про самодопомогу, а він зараз возьме ніж та й заріже вас. Але Леон, а за ним і другі жиди, почали перечити Баухові. Вони тим живіше перечили йому, чим більше самим було лячно, і переконуючи його, що небезпечества нема ніякого, старалися властиво переконати отім і себе самих. Ще-то воно так зле не є, говорили вони, люд наш, хоч може, незугарний і непривітливий на вид, не є такий злий і кровожадний, як здається Баухові і що случаї правдивої, порядної спілки і у нас нерідкі, і людям тутешнім зовсім не чужі, і що коли б мало бути прийти до яких непорядків, то було б вже прийшло зараз по першим зборі, і що Бенедьо – чоловік слабовитий і характеру лагідного, і що Леон зараз-завтра поговорить з ним і розпитається його о все, і що Бенедьо мусить йому все чисто розповісти – Бо під певним взглядом бенедьо зобов'язаний йому Леонові до вдячності і що наперед можна впевнитися, що небезпеченство ніяке йому не грозить. О, хо-хо-хо, де більше язиків, там більше й мови, говорив невмолимий Баух. Але я вам раджу, не вірте тим розбійникам, розбийте їх складки, особливо знижіть їм плату. Так, так знижіть, щоби собака один з другим не мав за що й продихати, то тоді їм і складок усяких відхочеться. Еге, еге, будем видіти, чи відхочеться». Проворкотів крізь зуби сень Басараб, котрий поза кошари і плоти підповз і тому місцю і, розуміючи добре жидівський жаргон, котрим розмовляли жиди, підслухав усю туту -ту розмову. «Еге-ге, побачимо, не борачи, чи відхочеся!» – воркотів він, здвигаючи на ноги з-за плота, коли жиди розійшлися. «Коби лише тобі борше дечого з другого не відхотілося!» І, розпустивши ноги, сень поспішив до Матієвої хати, щоби там розповісти побратимам о тім, як то жиди говорять о їх раді і що о ній знають.